Tot just ahir, el president de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, José Antonio Monago, del PP, feia unes declaracions que no deixarien indiferent a ningú. Tot començava aquest diumenge passat, quan l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va opinar sobre la no necessitat de que el govern central invertís en determinades infraestructures, donat que no són vitals pel creixement econòmic, i en canvi, signifiquen grans sumes de diners. Ho feia Catalunya Informació durant una entrevista. Va ser aleshores que va dir textualment, que es gastin diners en coses que des del punt de vista cost beneficis són una catàstrofe, portar l'AVE a Extremadura és un desastre. Portugal ja ha dit que no pensa llaçar lo i que això tingui problemes perquè en facin una estació o el tema més important que té Barcelona, que és sortir les mercaderies del port, va dir i va concloure, la gent no ho entén. En Furismat, aquestes paraules indignaven el president extremeny, qui responia ahir. Li en català per si no mantén. Si tens collons, només el fragment si tens collons va ser en català, vine i m'ho dius a la cara. Però no es quedava aquí i recalcava que Catalunya i a molts extrements es queixava el desastre de la línia ferroviària que va de Madrid a Badajoz, tria 6 hores, no té aire acondicionat, no té cafeteria i l'agost passat li va caure el motor, i finalment qualificava tries de polític passat de moda. Per ara només hi ha hagut la reacció de Germà Bell, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, qui s'ha pronunciat dient que les paraules del president d'Extremadura denoten que pertany que pertanyem a un país de segona divisió. Totes aquestes declaracions i contradeclaracions no venen de nou a la ciutadania catalana. No és la primera vegada que es deixa en evidència un polític, un partit o fins i tot una concepció de la realitat del social catalana, com va succeir amb el terme nació tan discutit en el context de la reforma de l'Estatut. Els catalans se senten, efectivament, incompresos en nombroses ocasions pels seus compatriotes espanyols, però en aquest cas ja no només s'obten les diferències ideològiques, sinó també les desqualificacions en porc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 Avui comença la vaga de treballadors d'escoles bressols municipals de la ciutat, convocada pel col·lectiu d'AMPA i el col·lectiu d'educadores d'escola bressol municipal. Els sindicats majoritaris i la FAPAC, però, no es troben entre els convocants. D'altra banda, durant els tres dies de vaga fins dijous, l'Ajuntament preveu que tots els centres estiguin oberts i ha fixat, com a serveis mínims, que hi hagi un membre de l'equip directiu i un terç de la plantilla d'educadors del centre, sempre en funció del nombre de nens.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 La vaga ha estat convocada pel col·lectiu d'AMPA i pel col·lectiu d'educadors l'Escola Bressol Municipal de Barcelona i compta amb el suport del plataforma 03-BSN, que integra col·lectius d'educadors, d'AMPA, sindicats i diversos partits. Els col·lectius denuncien, entre altres greuges, ràtios imposades i una retallada en el suport diari dels educadors. Els convocants calculen que de les 93 escoles Bressol que hi ha a la capital, en aproximadament unes 30 els treballadors seguiran la convocatòria de manera majoritària.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 una doble xarxa d'escoles bressol i que aquesta decisió ha estat presa sense diàleg ni consens. Però hi ha d'altres informacions a comentar en el nostre programa d'avui i és que l'alcalde Trias preveu posar urinaris al parc de la Pegasso de la Sagrera. L'Ajuntament de Barcelona estudia instal·lar urinaris públics en vuit parcs de la ciutat al llarg d'aquest mandat.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 En qualsevol cas, els de Xavier Trias volen licitar i començar a instal·lar lavabos, la tipologia dels quals no és concreta en la documentació, el segon semestre d'aquest any, i tenir-los tots en lloc els primers mesos del 2014. Més coses a comentar-vos. La llotja, dibuixa per la Wikipedia en una col·laboració pionera al món. El projecte vol ser un precedent mundial per involucrar altres escoles d'art i disseny als projectes i fites del moviment Wikimedia. Ja s'han il·lustrat una trentena d'articles gràcies a aquest conveni de col·laboració. Un grup d'estudiants de l'Escola Superior d'Art i Disseny de la Llotja han estat fent durant aquest curs 2011-2012 les seves pràctiques professionals dins de Miquel Viquipèdia amb l'encàrrec d'il·lustrar els articles de la Viquipèdia mancats d'imatges, entre els quals hi troben sí, personatges destacats del segle XX i altres de ficció.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 també al comercial, i de les quals s'han puguin crear lliurement obres derivades per tal de millorar-les o adaptar-les. És per això que moltes entrades de Viquipèdia no tenen una imatge, perquè per molts temes no hi ha disponible una imatge lliure. Un dels propòsits d'aquesta col·laboració és començar a omplir aquest buit. Els estudiants de la llotja tenen l'encàrrec professional de crear aquestes imatges que han de tenir un caràcter informatiu i o didàctic d'acord amb el context enciclopèdic on es publicaran. És una oportunitat de treballar en un context real, públic i amb molta visibilitat. A que s'estan contribuint a un bé públic, que s'està construint col·laborativament i que és, i serà útil per molta gent. I hem de dir que totes les obres nascudes arran d'aquest projecte s'exposaran el 10 de maig a la llotja Sant Andreu a partir de les set mitja en un acte amb l'assistència de tots els participants i organitzadors. I atenció perquè ara ens n'anem de festa, perquè continuen les festes de la primavera 2012 al barri de la Sagrera. Avui continuen les activitats de les festes de la primavera al barri de la Sagrera, que van començar ahir amb una activitat infantil. Els actes previstos per avui dimarts són a les 7 a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, carrer del Camp del Ferro, número 1 i 3. Es presentarà la novel·la El llegat de la vall, de Jordi Badia i Luis Jojormes, amb la col·laboració del Grupo Mediàtic i la intervenció de Violant Muñoz l'organitza la mateixa biblioteca, i també trobarem a la nau Ivanov, a les 7, al carrer Honduras, números 28 i 30, la xerrada per la fotografia de meteorologia, a càrrec de Jaume Déu, amb um, l'organitza de l'Associació Fotosagrera, i les festes de primavera, no començant oficialment per això, fins dijous, amb el tradicional pregó. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui Avui un programa especial l'adreçat adreçat a conèixer doncs, de quina manera s'estan realitzant aquestes, aquests actes de manifestació Contra aquella gent que va en control del sistema de les escoles bressol d'avui dia Ara fem una pausa, tornem tot seguit, una mica amb una mica de música i tornem Fins ara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 amb les portes obertes de bat a bat I una brisa dormida d'agost de les mans Serem tots dos Allà vist de foc en la ciutat vium tots que amaga teu, caçarem tots gols. Rodes que aixecen la pols em fa ser viurem tu i jo, fins que s'acabi l'estiu dels anys. El corrent ens porta, no, el sol no surt mai,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 hi ha una llum que s'apaga l'hivern i que esclata amb els ulls. Serem tots dolts llavis ja de foc encenem la ciutat, viurem tots sols de les promeses que amaga el meu cap. Serem a passar. Viurem tu i jo mentre segueixi durar. Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Doncs avui volem conèixer una de les escoles Bressol Municipal, l'escola Bressol Municipal Quatre Torres, que es troba al barri del Bonpastó, i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la, a la seva directora, la Janet Noia. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Suc fer un aclariment, no la directora, soc educadora d'escola Bressol. Eh? Molt bé, doncs ja, això ja, ho rectifiquem ja, ara mateix, sí, educadora sí, d'escola sí, Bressol. Sí, sí. Doncs explica'ns què és el que... Ara esteu a la plaça Sant Jaume... Sí, mira, ara hem fet una acció, començat, ahir vam començar la nit tenint una acció també aquí a la plaça Sant Jaume simbolitzant 03 i així amb espelmes al 013 i ara fem una altra acció, acció, que anem amb els ulls tapats i amb les mans lligades perquè és el que ens passarà a partir d'ara perquè treballarem amb dificultats i no podem atendre tots els infants. Uh -huh. eh? Llavors també a la tarda tenim altres accions que anirem fent a caçolada de la plaça Espanya... I, i cada dia hem muntat eh, activitats perquè puguin, en diferents hores, perquè les famílies professionals i la societat en general s'hi puguin sumar. Uh -huh. Ara, quin, quin és l'acte que esteu realitzant? És que no, no ah, l'acte que estem sí. realitzant si sí, fem una acció protesta uh -huh. que és el que acabo d'explicar que anem amb els ulls tapats i les mans lligades uh -huh. simbolitzant que l'atenció pel curs vinent, amb la reducció que ens volen fer de personal i l'augment d'infants per aula ens costarà molt de dur a terme El que nosaltres sabem és que l'Ajuntament el que diu és que vol mantenir eh, el, el model d'excel·lència de la xarxa d'escoles bressol que hi ha ara Sí, sí, sí això diu l'Ajuntament però ell, eh, ell no ens ha deixat negociar, només els arguments són econòmics i polítics i els que ens volen portar a terme és un canvi de model, uh -huh. perquè volen eh, externalitzar la gestió de tres centres de nova creació, que són uh -huh. Jaim, Caspolino i de d'Annaves, i crear una doble xarxa d'atenció a la petita infància, eh, amb el que suposa una, privatitzar un servei públic. L'escola Brassol Municipal dels Patufets, que precisament es troba als nostres barris, no? Sí, sí sí, estava, sí. sí. Estàs sentint el soroll que hi ha? Sí, déu nhi sí, són sí. bastanta gent, eh? Sí, sí, Aviam molt que la gent de Sant Andreu també ens aquests dies. Eh? Doncs sí, <ríe> perquè a l'escola Barçal Municipal Quadrat Torres, en, en què, en, ara en aquests moments quanta gent està treballant? Mira, uh, això és un altre, un altre problema que hem tingut, no? Perquè uh, els serveis uh, mínims que ens, ha, que ens ha dictat el Departament de Treball és un terç del personal. Uh -huh. A la nostra escola són vuit persones... Uh -huh. treballant i llavors el que seria lògic és que fossin tres fent els serveis mínims però des de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona no ens hem fixat que en, a la nostra escola eh, hi hagi quatre persones fent els serveis mínims o sigui el 50% de la plantilla està fent els serveis mínims i des d'aquí volem denunciar que, que els considerem abusius uh -huh. mm? I quins són els principals greuges que vosaltres creieu que en aquests moments doncs, es, es poden donar-se? Mira, doncs, eh, és això, no? El que, volen, eh, el, que vol, el que ens volen imposar és això, un augment d'infants per aula, és a dir, els grups d'electants de passar de 7 a 8, uh -huh. els de caminants, que és de 1 a 2 anys, passar de 10 a 13 infants, i els grups de grans, que, no, que són els de 2 a 3 anys, passar a tenir 20 infants per aula. Uh -huh. a, més de... a més a sí. més, una reducció del personal de, de suport, que són les persones que venen al migdia a acompanyar acompanyar-nos a, a, a les mestres uh -huh. en, en, a l'hora de, del canvi, a posar-los a dormir i a l'hora d'anar-los dinar uh -huh. i finalment la que t'he explicat hi ha l'externalització eh? uh -huh. perquè segons tenim constància hi ha unes ràtios que us han imposat sí això sí, que... sí. sí les ràtios és això que t'estava explicant, és uh -huh. l'augment d'infants per aula no? i llavors uh -huh. ens els volen augmentar, aquestes, la, aquestes són les ràtios eh? que ens volen augmentar les ràtios mm. És dir, d'alguna manera passaríem a un sistema públic eh, totalment a un sistema mixte, no? Algunes, algunes escoles, sí, aquestes tres escoles que he mencionat, sí, aquestes tres escoles passarien en una, una altra xarxa de privada, no? O sigui, hauria uh -huh. una empresa que s'encarregaria de, de fer el servei no? amb, el, amb el que això comporta. Mhm. Uh -huh. sí? El procés de licitació suposa per la plataforma una amenaça a la continuïtat d'un model construït fa més de 30 anys. O sigui, sí, sí, sí. sí. Que això ho ha... sí voldria deixar clar, eh? que nosaltres sí. reivindiquem això la, la trajectòria de les escoles bressol municipals, que són de més de 30 anys, i de demostrar que la cultura de la petita infància és un fet i que cal seguir lluitant per les properes generacions. Eh? Uh -huh. Hem de defensar, Nosaltres creiem que hem de defensar els infants i les seves famílies d'aquesta agressió i lluitar pel futur de la societat del demà. L'administració el que diu és que les eh, traspassa totes les prerrogatives en matèria laboral, fiscal, prevenció sí. de riscos... No, no t'estic sentit, perdona, eh? És <ríe> es que m'enllenyo una miqueta. Sí, milleta. tenim algunes dificultats, sí sí sí. sí. sí, sí, digues, a veure si ho cantenem. Sí, que segons el que diu l'administració, el, doncs el nou model traspassa totes les prerrogatives en matèria laboral, fiscal i de prevenció sí. de riscos, no? O sigui... Bueno, eh, sí, ells sempre fan, estan fent aquest mateix discurs, només els arguments són aquests, o sigui, no hi ha la part pedagògica ni el que implica, ni el que suposa per un infant ser, rebre una atenció civilitzada, poder esperar, o sigui, ha d'esperar, aquest nano ha d'esperar molta estona a poder ser test, hauran de canviar moltes coses, és, és la manera d'entendre de, l'escola Bressol, eh? per això nosaltres diem que és un canvi de model, d'acord? I, per tant, eh, doncs... Ho rebutgem, volem que retirin aquestes tres mesures. Uh -huh. sí. Per tant, no hi ha hagut cap mena de diàleg amb l'administració per poder, eh, doncs... No, les trobades han sigut purament informatives en diferents sectors, uh -huh. en sector sindical, en sector de direccions... O sigui, no ens han deixat negociar. Uh -huh. Només ells ens han informat del que aniran a fer. Eh? Uh -huh. I això també és una part de la nostra denúncia, no? Que hi hauria d'haver diàleg, uh -huh. eh? Perquè nosaltres el que sí que volem és treballar conjuntament, no? Uh -huh. Un diàleg de futur, on poder treballar això conjuntament per una bona escola pública i de qualitat. Molt bueno. bé. Doncs moltes doncs, gràcies. Doncs sí, és, sí? Important, sí? és, és important que, que sí. es mantingui aquest sistema, no? Sí, sí sí, sí, sí, per nosaltres molt important. Doncs ara un moment, sisplau. Hola, Janet, bon dia, sóc Ivan. Hola, diga. Hola, escolta una cosa, la mobilitació aquesta és de... només per aquest dia o serà una acampada? Que com serà? No, no, ara no, ara només estem lligades de mans, amb els ulls tapats, sentint els plors dels infants i simbolitzant que durarà un quart d'hora o un 20 minuts, eh? uh -huh. simbolitzant que no, que no podrem atendre els nanos, eh Joan, d'acord? Uh -huh. ¿Vale? val, llavors val. a la tarda sí que hi ha una caixolada a la plaça d'Espanya a les 6, que està convocada a tothom, el que he dit, les famílies i tothom. Però eh? aquesta, aquesta vaga demà, demà continua? Sí, sí, demà he passat demà 3 dies. Uh -huh. I què és el tres... que es pensa fer aquests dies? Doncs pues mira, el dematí de 8 a 11, accions pels barris. Cada districte eh, va informant, anant a, els, a les escoles, als instituts, fet això. Eh, uh -huh. aquests... A les 12 ens trobem cada dia a la plaça Sant Jaume simbolitzant algun moment no, del, uh -huh. del dia sí. o de l'escola Bressol. I després a les tardes eh, també hi ha diferents accions. Demà, per exemple, anem, marxem de Jaina a Caspolino, fem una marxa... Uh -huh. mm, al, o sigui, a les 6 sempre hi ha accents perquè tothom s'hi pugui afegir, cada dia un accés. I l'últim dia ens afegim a la jornada de, de secundària, eh? uh -huh. a la jornada que fan en lluita en defensa de l'ensenyament públic. I cada dia, eh? anem distribuint-lo dia amb diferents coses. Doncs esperem que finalment us, us escolti eh, el, les vostres reivindicacions i que és el que és dieu vosaltres, eh, que és un, és un model eh, just, no?, sí, sí, públic. Sí, sí, i de qualitat. Uh -huh. eh? Exacte. Eh? Molt bé. Sobretot. Don doncs, Janet, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No, gràcies a tu. Gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia. Adéu. Doncs tal com podíeu escoltar, aquesta connexió a la plaça Sant Jaume doncs estan realitzant algunes activitats i ara el que escoltàvem doncs, era el plor del, dels nens que el que vol simbolitzar és que no serà el mateix el que el sistema d'escoles bressol que hi ara amb el que, segons diuen i segons ha dit la, la mateixa professora doncs volen um, proposar o, o, vol, o volen deixar que, que, es, que, que es tirin davant molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem fins ara M'ha l'última estrena Sempre pensat, sempre m'han dit que el món és una meravella. Jo que en les nits de somni ardent, amb blancs i sols i amb Feliç la gent Amb la mirada clara i franca Sempre he mirat del ciel més fort Jo sempre he vist florir la sol Sempre he lluitat per sobreviure Jo a la meva volta n'he vist somriure Sempre he volut morir mató Sempre m'hi ha anat la vida I no m'ha fet Per qui ha per qui ha pogut Com mai no havia vist plorar Què m'ha passat, m'ha passat Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu A ah, tot un poble molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic també a la professora de l'Escola Bressol Municipal del Quatre Torres del barri del Bon Pastor, a l'Àngel Rabadà. Molt bon dia. Bon dia. Com esteu seguint aquesta, aquesta vaga de treballadors de les escoles Bressol? Bé, bueno, jo ho estic seguint des de sí? casa meva perquè estic de baixa. Eh? Uh -huh. O sigui que l'estic puc... seguint, amb... uh -huh. bueno, seguint com puc. Has, has pogut escoltar alguns mitjans de comunicació aquest matí el que deien? Uh, sí, a primera hora del matí per Catalunya Ràdio han dit que, que hi havia vaga, doncs durant els dies 8, 9 i 10 per les Brassols Municipals. Eh? Uh -huh. pel tema bueno, ja, ja són els tres temes que són recorrents perquè des del mes de gener que que el nou consistori ens ho va comunicar, doncs són els uh -huh. temes que que han anat sortint a tots els mitjans de comunicació, no? que és l'augment de ràtios, la disminució de plantilla de suport i, per altra banda, la cosa més greu és aquesta, aquesta privatització encoberta, no? uh -huh. que inicialment és l'externalització, es dona a gestió externa, uh -huh però al mateix temps també ens diuen que que, bueno, que es donaran diners directament a famílies, bueno, és una nova política uh -huh. dels serveis públics. No? I, bueno, Des del mes de tant, gener no? que teniu coneixement d'acció. Uh, sí. No, no, perdona, abans, el mes de gener és quan jo vaig posar me de baixa, abans, abans. abans Ara de... no s'ho però el primer trimestre del curs ja ens ho van... Ja, ja Bé, bueno, ens ho van comunicar per premsa, eh? Uh -huh. Ens ho van comunicar per premsa. És a dir, Després, posteriorment, sí que ja ens van anar comunicant. Uh -huh. El que encara no han comunicat, per exemple, és l'augment de les quotes uh -huh. en a les famílies, eh? És un tema que està pendent. Uh, uh -huh. Per mitjans de comunicació, sortits que les... Bressol de la Generalitat els hi augmenten ja un 20 i escaig per cent el les quotes a, a les famílies de les escoles Brassol municipals, encara no ho han comunicat, però és una cosa que també uh -huh. també fa una certa angúnia. Uh -huh. I com ja sabeu també, el diumenge, el parc de la Ciutadella, doncs per part d'una coordinadora d'AMPES, uh -huh. va organitzar una festa reivindicativa per tot aquest tema, no? Fins a on arribarem no se sap. No? Fins a on arribarem, doncs pues, arribarem fins a on tots plegats deixem que s'arribi. Clar, perquè és que ja és difícil eh, avui això dia. Això és la meva opinió personal. Clar. Però, bueno, avui surten notícies, no?, amb el tema d'aquest banc que, que potser uh -huh. tindrem que d'ajudar, que els governs el tindran d'ajudar, no sé. Uh -huh. Els ciutadans ens que anar reflexionant fins a on deixem que actuïn? Sí, perquè, a veure, ja és difícil d'avui dia tenir un fill sí. amb, amb aquesta crisi que ens està colpejant cul com perquè Clar. a sobre els pares doncs, hagin d'oferir un, un... almenys que tinguin uns serveis un ser, un servei públics no? de, de qualitat. Uns serveis públics de qualitat que, i que si volen doncs que comencin a obrir noves polítiques la conciliació de la vida laboral, no? Uh -huh. Però, de debò, no atenent contra els infants més petits, eh? Uh -huh. Perquè, Clar. bueno, es va a privatitzar el sector, per exemple, en els plecs de condicions, no sé si ho sabeu, però uh -huh. també eh, hi ha els plecs de condicions on es poden acollir les empreses, uh -huh. també per part del, del col·lectiu de sí. famílies i d'educadors de, i, i educadores s'ha impugnat. Uh -huh. Un dels motius és que les empreses mm, ells diuen que, que mm, bueno, les empre tindran un 10% de... podran guanyar no? uh -huh. un 10% per d'interessos. Sí. Per tant, això no és externalitzar la gestió eh? uh -huh. com ells volen fer creure. Això és el primer passeig per la privatització i el uh -huh. que no pot ser és que l'atenció als infants, l'educació, malament quan és privatitzada, però sobretot l'atenció, treure profit a nivell econòmic de l'atenció dels infants més petits, són faves contades. en algun lloc han de recomptar, en algun lloc han d'estolviar. Eh? Que ens diguin a partir de què estolviarà que l'empresa guanyi diners. Eh? Jo no sé si m'explico per què, eh? però que ens expliquin a partir de què l'empresa pot guanyar diners. Uh -huh. A partir de que els sous de educadores pues, seran sous baixos, a partir uh -huh. de l'alimentació, a partir del nombre d'infants, uh -huh. algun lloc que s'ha de notar. Perquè eh? el nombre d'infants també és possible que creixi per aula, no?, amb aquestes... Bueno, eh, en aquest moments a les escoles municipals de Barcelona ja va créixer, eh? Uh -huh. Hi ha una llei. esperem que aquesta llei no se'ls hi acudeixi també canviar la llei perquè quan volen ara ens canvien lleis, uh -huh. no? com ho hem dit sí. i tot amb la Constitució, uh -huh. vull dir que no hi... Però fins... ara en... sí si sí, ens van augmentar la ràtió, eh? ens van a posar el màxim de número d'incants que permet la llei. I més s'han presentat més de 160 al·legacions al concurs d'adjudicació de l'escola Bressol exacte, és el que deia un dels plecs de condicions sí, sí, uh -huh. és el que t'explicava uh -huh. doncs les entitats el que demanen és que es retiri aquest procés administratiu sí, aquesta vaga el que tinc entès uh -huh. pels, la informació que m'ha arribat que el que es demana és que retirin les tres mesures molt uh -huh. bé bueno doncs esperem que es pugui arribar a una entesa i a una solució amb l'administració, no? Això ens agradaria, uh -huh. per tots. Primer pels dents petits, per les famílies, i per últim també pels treballadors. D'acord. Molt bé, eh? doncs moltes gràcies Àngel Rabadà per res. atendre la nostra trucada i a, a veure com, com solucionem tot això. Gràcies a vosaltres per estar... A, a prop en aquest dia tan important. Molt bé, doncs moltes Vinga. gràcies a vosaltres. De res, adeu. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem. aquesta ciutat que a no tornar-me ets a buscar un altre lloc per a tornar a somiar ets d'ell s'escapar no tindràs altra oportunitat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 Doncs continuem amb el nostre programa especial que voleu avui hem volgut dedicar aquesta vaga d'escoles bressol que afecta les diferents escoles que són dels nostres districtes, tant al Nou Barris com a Sant Andreu. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic al director de l'Escola Bressol Municipal Can Dragó. Això es troba al barri de Porta de Nou Barris, el senyor Joan Cela. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com, com s'està vivint aquesta vaga. Bé, no tenim gaires dades, vull dir, avui a les 12 hi un dels, dels diferents companys que estan en vaga, que no, no han tingut que fer serveis mínims, estan fent un acte i ara feien una roda de premsa a la plaça Sant Jaume. Uh -huh. eh, en principi la resposta de les famílies a moltes de les escoles ha sigut, vull dir, bastant, bastant important. A la nostra escola de 81 nens han vingut 18 només, vull uh -huh. dir, perquè aquesta era una lluita de... era una reivindicació que tant anaven famílies com... Uh -huh. com educadors, perquè no és una reivindicació purament econòmica, sinó és una reivindicació de, de qualitat d'ensenyament. I en aquest tipus no tenim dades. És a dir, dir que... que els principals afectats en aquest cas són els nens. Bé, oi? sí, perquè bueno, el, hi ha tres punts molt importants, que un és l'augment de ràtios, uh -huh. que ens volen imposar l'any que ve, que seria el grup de lactants seria un, un nen, o sigui, de 7 uh -huh. passaríem a 8, el grup d'un a dos anys serien de 10 passaríem a 13, Uh -huh. i el grup de 2-3, que seríem 18, passaríem a 20. Uh -huh. Després hi ha una reducció del personal de suport, vull dir que aquest personal de suport és el que està de dos quarts de 12 fins a la 1, que uh -huh. és el que ajuda una mica doncs, a l'hora de dinar i a l'hora uh -huh. de dormir i a l'hora de canvi. Uh -huh. Un moment molt important a l'escola Bressol, perquè estem parlant de nens de 0-3 anys. Uh -huh. I després una de les coses importantíssimes és una mica la al fet de que una part de les escoles o sigui, creen una via diferent i am privatitzant escoles bressol, vull dir que, bueno, vull dir passen a ser de gestió de gestió privada. Uh -huh. Amb més horari, dir, amb això amb el que això representa, dir, moltes coses. És a dir, que un model que fa 30 anys que funciona, uh -huh. ara, ara en aquests moments on s'està plantejant-se el que pugui continuar això. Mateix. De moment vu dir obra em fan tres escoles, però nosaltres pensem que, bueno, que tal com està la situació, que està passant amb sanitat i que està passant amb moltes coses, el canvi de la privatització doncs, bueno, està, està clar. No? vu dir que, que ara privatitzen tres escoles. I la pregunta que també sem és el per què no? vull dir, si amb una empresa privada sí. eh, obrir una escola i sur a compte, dir, pot ser un negoci, mm. perquè a doncs, l'Ajuntament de Barcelona diu que té pèrdues amb l'Ecola Bresol. Mm. Vull dir, vol dir què passa, no? dir, de quina manera doncs, farem que una empresa privada doncs, tingui, tingui beneficis no? amb l'educació. Mm -hmm. Però és que tot això està afectant de manera laboral, fiscal, eh, sobretot a, a, a, a, als més petits, no? Que és sobretot, sobretot, no tant, no tan, vull dir, sobretot a nivell d'atenció, no? Mm. Penseu que, per exemple, el grup d'un a dos anys, en aquest moment, que són deu nens... Uh -huh. doncs és un grup vull dir que molt, necessita moltes atencions a nivell individual uh -huh. vull dir tenen per exemple doncs, l'adaptació, que passarà el mes de setembre no? uh -huh. quan els nens doncs, tenen ritmes diferents vull dir tenen, eh, mengen, mengen a hores diferents, dormen a hores diferents uh -huh. llavors el fet que ens augmentin el ràtio vol dir que això que hi ha menys personal i que ens redueixin mitja hora també és molt important aquesta mitja hora que sembla, sembla que és molt poca cosa és molt important uh -huh. D'acord, doncs si voleu afegir alguna cosa més al respecte no bé que els companys ara en aquest moment deuen estar a la plaça d'en Jaume, uh -huh. que possiblement doncs, no són molts perquè ens han, ens han forçat a fer un servei mínim molt, molt, amb molta quantitat de gent. Uh -huh. Vull dir, per exemple, doncs, una escola de sis grups, que seríem nou persones, en aquest moment estem fent serveis mínims quatre, uh -huh. vull dir que, bueno, que ens sembla excessiu i que, bueno, vull dir que a veure què passa. Doncs sí, haurem d'estar atents a veure però, però, però. què és el que passa a partir d'ara perquè, evidentment, doncs, una situació com aquesta... A veure, s'entén en principi perquè hi ha, hi ha hagut retallades a tot arreu, no? però que afecti els més petits de la casa, que són els que, en principi, doncs, han de d'anar madurant a, amb l'ajuda dels professors i, de la, i dels pares, i, i, i de l'escola, doncs això ja és una, una mica sortir-se de, sortir de mare, no? Sí, en sí, no? Vull que, sí, sí. bueno, vull dir, uh -huh. sí, nosaltres també ho pensem, no? I que a més a més que la qualitat, vull dir, Barcelona era un model d'escola de, a bressol de nens de 0 a 3 anys, no? Uh -huh. Vull dir que, que, bueno, i que pensem que d'alguna manera d'un cop, doncs, eh, desmunten una mica no la qualitat de l'escola a bressol, mm. i, i això no podem permetre a la ciutadania, vull Clar. dir que passin aquestes coses. No, no, és qüestió de, de manifestar el, seu, el rebuig a, a, a aquesta situació. Molt bé, Bona, doncs, la, Joan Cela, moltíssimes gràcies. I qualsevol cosa, ja sabeu, estem aquí. D'acord, doncs moltes gràcies. Molt bé. Bon Adéu. Molt bé, doncs avui hem fet un programa especial en aquesta jornada en què han començat aquesta vaga d'escoles bressol. Recordar-vos només que ja eh, han tres dies de vaga, que aquesta vaga durarà fins dijous i que esperem doncs, que l'Ajuntament mm, sigui capaç sigui, i tingui la prou, la prou validesa com per parlar, no? almenys amb, amb, els, amb els alumnes i, i amb, amb els pares i amb, i amb els responsables d'aquestes escoles que s'estan trobant en una situació doncs, que no, no, crec que, no, que no, no, no se la mereixen no? Molt bé, doncs ara novament farem una pausa i atenció perquè després parlarem de seguretat i ho farem amb els Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu Fins ara! Pensa en mi Quan les bruixes t'esgarrapin del matí No et faré més tevi el fred Ni més dolç el cafè amb llet Pensa en mi Menuda pensa en mi Pensa en mi Quan no t'arribi el sol somriure vormel cronxa les teves arracades volta'm amb els teus anells i deixa'm venir amb tu, deixa'm venir deixa'm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 Continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us dèiem, doncs ara toca parlar de seguretat als nostres barris i quina millor manera que fer-ho a través de l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. Uh, tenim amb nosaltres el Jordi Ruiz, molt bon dia. Molt bon dia I avui volem parlar de la col·laboració que fan els Mossos d'Esquadra amb les festes del barri. De fet, ara mateix n'hi uh, han dues que estan en marxa, com són les festes de la primavera de la Sagrera i la festa major de Navas. Sí, sí. Doncs bé, com, com bé molt bé dit, has dit tu doncs nosaltres col·laborem amb totes les entitats de comissió de festes del nostre barri i ara tenim les més properes, les de la primavera de la Sagrera i de les festes de Naves. Doncs aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra, a part de col·laborar en els dies que hi ha més afluència, que es realitzen serveis planificats específics de cada festa doncs a més a més aquest dissabte la plaça de Ferran Reyes que està okay. ubicada al districte de Navas, doncs, farem una exhibició dels cotxes, motos i furgonetes que tenim nosaltres, i a més a més doncs fem quatre xerretes als nanos que estan perllà i els deixem que toquin la sirena, que parlin, i som una mica més propers a la ciutadania d'aquesta manera, bona bueno, la policia no com una eina represora oh. que té l'administració, sinó com a una persona que en el futur l'ajudaran. I a més li fem l'explicació que si tenen qualsevol problema, que no és que li diuen els papes... I quan vegi la policia més en compte que aquest et castiga, eh? ho porta a la garjola. Ha de ser al revés, eh? quan el perdis ves a buscar un policia. No? Sí. Uh -huh. Molt bé. I de quina manera es, es, es fa aquesta col·laboració? Doncs bé Nosaltres tenim contactes periòdics amb associacions de veïns, associacions de comerciants o, o de comissió de festes. Doncs ell, nosaltres oferim això cada any i ells ja ho saben. Tenim reunions periòdiques i quan s'apropen les festes pues doncs, ells fan un calendari i dintre del seu calendari ens pregunten bé, us va bé que aquest dissabte fem això? O, doncs, ho posen a dintre del programa de festes. O per exemple, ara són de la primavera a la Sagrera i anaves però ben bé les festes són de Navas a la primavera després tenen les seves festes... Sí al novembre, crec que són o a l'octubre. Ja sí. col·laborem a l'octubre en allà i hem decidit que aquesta vegada doncs, seria aquí a les... ens hem posat contentes amb ells uh -huh. i de fet serà aquest dissabte, o sigui que tothom està convidat allà a, a part d'estar a les festes d'anava, sí, doncs, a veure la exhibició que fem nosaltres en allà. Doncs, si voleu dir alguna cosa al respecte, que està bé que intenteu socialitzar una mica el cos aquest del mesut d'esquadra perquè últimament sí, sí, últimament només s'últim a la tele per coses dolentes i que veiem que només que no estem per una garrotada ni denunciar la gent que sinó que el 90% dels nostres serveis són assistencials que és per ajudar a la gent mm -hmm. Molt bé, doncs intentarem dir que ajudar la gent des d'aquí, també des de la ràdio, i que estiguin ben informats de tot el que passa. Donar les gràcies al Jordi Ruiz, que avui ha vingut de l'oficina de relació de la comunitat dels Mossos d'Esquadra de de Sant Andreu, a parlar-nos de la col·laboració amb les festes del barri, que esperen que vagin molt bé. Doncs moltes gràcies a vostès per deixar-nos col·laborar. D'acord. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, fem una pausa i atenció perquè tot seguit parlarem de la nostra habitual agenda, activitats, actes, tot això d'aquí uns minuts. Fins ara. Sí. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Doncs avui és dimarts i com cada dimarts eh, el que ens espera és una xerrada sobre fotografia. En aquest cas, una xerrada sobre fotografia meteorològica a càrrec de Jaume Déu. Avui a les 7 de la tarda es farà una xerrada sobre fotografia meteorològica a la 9 i 9, de la mà de Jaume Déu. Coincidint amb la tertúlia fotogràfica del grup Fotosagrera, tindrà lloc la xerrada fotogràfica meteorològica a càrrec de Jaume Déu. Parlarà de la fotografia meteorològica, com seguir una situació meteorològica, la fotografia dels núvols o dels fenòmens meteorològics, l'equip fotogràfic i l'equipament de fer sortides plan planejades. També donarà consells de fotògrafs professionals i comentarà fotografies de núvols i fenòmens meteorològics per acabar un timelapse de la formació d'un comunonimbus. ha participat en diferents caceres meteorològiques i també fa fotografies de paisatges naturals. Ha col·laborat en el rodatge del, del programa de TV3, Fotografies, en el capítol de Fenòmens Naturals, i col·labora amb diferents mitjans informatius en l'espai del temps, com en el programa especialitzat en, en meteorologia, el temps del Pico.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 Més informació doncs, a www.fotosalera.es a Facebook i dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta. I atenció perquè demà és un dia especial. Demà comença el rodatge de la sèrie Cadem. Comença el rodatge de la sèrie per fomentar el respecte per la diversitat cultural. Aquesta producció audiovisual l'han dut a terme de principi a fi uns 70-200 entre 14 i 18 anys. L'Ajuntament de Barcelona, a través del districte de Sant Andreu i el Comissionat d'Imigració, juntament amb l'Espai Jove Garcilaso, han impulsat aquesta iniciativa començar el rodatge de la sèrie Cadem, una sèrie televisió per internet desenvolupada per aquests adolescents que té com a principal objectiu doncs, reflectir l'entusiasme i la complicitat d'un grup de joves procedents de diferents cultures. L'inici d'aquest rodatge és de culminació del treball d'un any que ha dut a terme els prop de 70 membres d'aquesta iniciativa. L'Ajuntament de Barcelona, a través del districte de Sant Andreu i del Comissionat d'Immigració i juntament amb el Laboratori de Producció Audiovisual Ginecistà de l'Espai Jove Garcilasso van impulsar aquesta iniciativa el mes de maig de l'any 2011 amb un càsting online per triar l'equip tant artístic com tècnic que participarà en la filmació d'aquest producte audiovisual. El projecte doncs té la intenció de fomentar el respecte per la diversitat cultural i estimular els joves en el desig de, de posicionar-se activament en la societat. Quedem explica les aventures i relacions d'un grup de joves emprenedors que amb il·lusió engeguen al seu propi canal de televisió per internet i produeixen programes de notícies, debats, música o entreteniments que s'ajusten als interessos i inquietuds reals i a la seva pròpia visió del món i del futur. La sèrie tindrà set capítols que abordaran amb humor i ingeni aquells temes que se, situ... que se situen a l'esfera dels adolescents, la il·lusió, la diversitat, el futur, la passió, l'amor, la confusió i les noves tecnologies.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 la llei d'estrangeria, fer l'arrelament, renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat... I demà es farà una d'aquestes sessions. Al final de la sessió es lliura un complomant d'assistència. Les dades de contacte seran a l'agent d'acollida de Sant Andreu, la Emma Ollivan, el telèfon el 648-191-666 i un e-mail a l'acollida 5@bcn.cat. 5 arroba bsn.cat. I ara ens n'anem en cap a la Nau Ivanov, cap a la Sagrera, perquè ja ha realitzat Tot és Fum, la en cinc intents espectacle multidisciplinari a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera us ofereix a partir d'aquest dijous 10 de maig i fins al dia 20 d'aquest mes tot és fum, un espectacle multidisciplinari amb direcció musical de Clara Pella, coreografia d'Ariadna Pella i projeccions de Clara Vest i direcció escènica de Mèriam Escoliol. Això es realitzarà de dijous a dissabte a les 9 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda. Més coses, doncs estic amb l'aigua al coll Vull sortir de les inèrcies del meu món Que m'atrapen entre una feina miserable I l'obscuritat i l'addicció de la nit Em llevo, m'endrejo i torno a llit Em quedo mirant la paret Mentre preparo el meu nen Al cotxet de matinada Veig tots aquells ninots amuntagats Sobre una canasta de bàsquet Rebotits i oblidats Tot és fosc encara El rellotge em crida que ja és estic de via. Doncs no és que ens haguem tornat bojos, sinó que aquest és una part del que podreu escoltar si us acosteu a la nau Ivanov i mm, voleu gaudir d'aquest espectacle multidisciplinari Tot és fum, l'amor en cinc intents L'espectacle s'ha estructurat com si d'un tríptic pictòric es tractés però en aquest cas són cinc els blocs que ens porten a parlar de l'amor i per extensió del desamor. La passió i el desasec, clancant, i el desencès, la tendresa i la violència de les relacions humanes. Aquests cinc intents són part d'un mateix caridoscopi. Els fragments que els suponen, els intèrprets, es reinventen constantment per fer-nos viatjar emotivament per aquesta habitació. Ser innocent música, ser innocent dansa, ser innocent imatge i fins i tot vida. Molt bé, doncs encara ens queden alguns apunts per comentar-vos eh, d'agenda.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 Doncs en dedic, Amnistia Internacional Catalunya presenta aquesta exposició en la que recullen aquests drets i plasmació que tenen arreu del món. I si abans parlàvem de l'Escola Jotja, doncs ara volem continuar-ho fent, però en un altre sentit, ja que la consciència del canvi social en el disseny ha arribat a l'Escola Jotja. L Escola Superior de Disseny i Art Llotge de Barcelona vol fer-se present a la ciutat tot proposant una reflexió a l'entorn dels camins que experimenta la societat actual i la manera com les arts visuals, i més concretament el disseny, els reflecteixen. Amb aquest objectiu organitza un reguitzer d'activitats que inclouen conferències, taules rodones i una exposició. Molt bé, doncs l'Escola Llotge convida a Barcelona a Penny espark Qui és aquesta noia? Doncs una de les teòriques del disseny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 i dissenyadors d'arreu del món amb el lema Agitadors de consciència gràfica compromesa una mostra única de 160 origi originals amb imatges que, a més a més de la seva vàlua artística estan creades per influir i agitar la consciència social mostrant el nou rol del disseny Gaudeix d'aquesta activitat fins l'11 de maig I ara tornem a la Nau i i volem parlar de guerrilla, tàctiques per la microcultura el cicle de cursos guerrilla, tàctiques per la microcultura, es va iniciar el 27 de gener del 2012 amb una primera sessió sobre noves formes de captació de fons per projectes culturals.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 Així el CIC s'està realitzant un divendres al mes fins al dia 15 de juny Els continguts i ponents s'aniran publicant progressivament, així com els resultats de cada sessió A la pàgina web que és microcultura.tumblr.com Molt bé, doncs dir-vos que aquesta guerrilla tàctiques per la microcultura que es fa a la 9 i 9, la propera sessió serà aquest mateix divendres i es parlarà de comunicació la durada serà de 10 del matí a 2 del migdia, inclou el dinar, el preu per sessió són de 30 euros amb el dinar inclòs i més informació i inscripcions a formació arroba nauibanov.com. Doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a Raquel Ballesteros, a Ivan Báñez i a Ricardo Roman Lossada per la seva presència avui en el nostre programa i si voleu doncs ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.